Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Da, astăzi și cu doamna procuror șef al DNA, Laura Codruța Chiove, și prezi de câteva minute în care dumneavoastră puteți să intrați în direct cu doamna procuror șef. Uh, ăsta e proiectul cald adus de colegii pe ei de la știri, doar pentru grațiere, ordonanța de urgență pe grațiere, așa cum spuneam mai devreme, sunt prevăzute și faptele de corupție în grațiere. Deci ok, scăpați de vreo cât? 30% ați zis din dosare? 30% din dosare au ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu, uh. Tocmai am primit un mesaj pe telefon că am primit și noi la DNA acest proiect de ordonanță de urgență, dar și un proiect privind modificarea infracțiunii de abuz în serviciu și alte dispoziții din codul penal, urmează să ajung la birou, să-l citim împreună cu colegii, să facem un punct de vedere. Deci dacă sunt incriminate infracțiuni de abuz în serviciu, 30% din dosarele care astăzi sunt în lucru la DNA au acest obiect, adică, avem cam 7500 de dosare, din care 2200 de dosare au ca obiect investigații privind abuzuri din serviciu. Restul faptelor vizează infracțiuni de corupție, dare de mintă, luare de mită trafic de influență, da. cumpărare de influență. Iertați-mă, eu nu înțeleg cum de dumneavoastră puteți, adică vă bucură o astfel de veste că nu mi-e foarte clar. Dumneavoastră suntem și dumneavoastră oamenii acolo la DNA la bănuiesc, nu? Procurorii. Adică dacă mie mi-ar tăia cineva emisiunea cu 30%, m-ar apuca nervii. Mă înțelegeți? Pe, uh anterior emisunii, exact acest lucru l-am spus, că nu suntem de acord cu promovarea unei legi privind amnistia sau grațierea sau dezincriminarea unor infracțiuni care fac obiectul investigațiilor DNA. Pentru că stați puțin, o să permit ascultătorilor noștri să vorbească direct cu dumneavoastră, după care o să rămân eu cu ei să mai comentăm. 0372069599 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în direct astăzi și mâine și în fiecare zi. Bună ziua, Florin! Bună ziua, domnul Moise! Bună ziua, doamna Căveși! Vreau să fiu cât se poate de scurt. În primul rând vreau să încep să o felicit pe doamna și pentru toată activitatea Dânsei, și să o asigurăm că are toată susținerea din partea poporului român, este singura instituție condusă de dânsa care încearcă să facă uh, un pic de ordine în țara asta, cu toate că are foarte multe piedici. Întrebarea mea pentru doamna și dacă se poate și să-mi răspundă, cum își, expl își explică domnia sa că nimeni, nu reușește să-i dea de urmă inculpatului Sebastian Ghiță. Mulțumesc, Florin. Răspundeți, doamnă. Da, mulțumesc pentru întrebare. Cred că este doar o chestiune de timp până Sebastian Ghiță va fi prins. Cel puțin noi la DNA verificăm câteva informații în acest sens. Aștept de la Poliția Română să se implice, să aloce resurse și să facă o prioritate din prinderea acestui inculpat și dacă ai din țară. O să vedem dacă este plecat din țară sau nu. Am spus, nu pot să comentez acum ce variante avem. Nu, dar dacă, dacă... plecat din țară, vă bazați pe Poliția Română sau pe Serviciu de informații bazăm... Externe în care nu lucrați? Ce ne bazăm pe, în primul rând pe Polițiile Naționale a 190 de state. Deci, în acest moment, inculpatul Ghiță Sebastian este dat în urmărire internațională pe teritoriul a 190 de state din lume. Noi avem colaborare instituțională. Există o rețea a birourilor anticorupție din Europa. Lucrăm și cu colegii de acolo. Desigur, așteptăm și ne la serviciile de informații. Dacă obțin o informație despre locul în care acesta se află, așteptăm să ne anunțe. Încă o dată, ca să înțelegem foarte clar, deci, presupunând că aflați să zicem că, nu știu, Ghiță e... sau Ghiță sau oricare altul. Mie nu mi se pare așa de important Ghiță. El a făcut multă vâlvă, dar la fel a făcut și Elodia. Deci, presupunând că aflați la un moment dat că Ghiță, să zicem, e în America, ce faceți? Sunați la FBI, la CIA? Unde am auzit că dumneavoastră mm. aveți pile la CIA? Nu uh, deci, cred că am pile la CIA. Cum faceți? Lucrăm instituțional. Am Au gândit, mai fost situații. Haideți să reamintim cazul... Uh... Constantinescu, Nicușor Constantinescu, când acesta tot în cursul urmăririi penale a plecat, el a fost depistat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, după care a fost readus în, în țară și s-a dispus extradarea acestuia. În momentul în care el este identificat pe teritoriul unui stat, noi putem, prin cereri de asistență judiciară, prin intermediul Ministerului Justiției, să declanșăm procedurile de extradare acestuia. Mai este cazul Adamescu. Da? Adică care sunați un procuror de acolo? Da, există procurori de legătură exact pe această chestiune, însă intermedierea cu celelalte uh, structuri ale sistemului judiciar din străinătate se face prin intermediul Ministerului Justiției. Există puncte de contact, puncte Cât de legătură. De depinde de țara în care este depistat, depinde de convențiile de cooperare care sunt spre exemplu pe teritoriul Europei este foarte simplu, cu acest mandat de arestare european, procedurile sunt scurtate și se pot declanșa mai repede Noi și în acest moment avem cooperare cu mai mulți colegi din alte țări în care încercăm să verificăm anumite informații, dar chiar nu pot deci să răspunem Deci nu răspun lucrați direct multe. cu serviciile secrete din altă țară? Noi nu lucrăm cu serviciile secrete din altă țară. N-am lucrat niciodată cu serviciile secrete din altă țară Aș reaminti că FBI nu este chiar un serviciu secret, e un fel de... E un fel de IGP. Exact, un fel de IGP și noi lucrăm orice contact cu orice autoritate din altă țară, se face prin cereri de comisie rogatorie, se face scris. Sunt situații în care contactăm telefonic puncte de contact, la fel cum și în ne există uh, procurori și polițiști, care asta este atribuția lor, să fie puncte de contact când colegii din străinătate ne solicită pentru diverse chestiuni, Așa avem și noi colegi în Îi sunăm, îi rugăm să verifice anumite informații, dar întotdeauna acest lucru se face și scris. Adică dacă e o situație operativă, cum, dacă așa, e o situație operativă, da un telefon. Dăm un ăsta. telefon la un coleg, la un omolog de al nostru, care lucrează la o structură identică cu a noastră așa. și care mai departe pe procedurile interne își pune în aplicare ceea ce rugăm noi să facă. Bună ziua, Gheorghe. Cristian, iertați-mă. Ștefan, iertați-mă, mamă, ce să Bună fie ziua. de Paștă. Vă ascultăm. Bună ziua, domnul Moise. Eu nu am o întrebare. Eu nu vorbesc limba tehnocraților, nici limba procurorilor. Eu vorbesc limba română. Am auzit mai devreme interviul, am procuror la colega noastră. E e foarte clar ce s-a explicat acolo. Mi e foarte clar că dacă procurorii nu-și fac treaba bine, există un judecător care poate decide chestia asta, că ăsta este cursul firesc a justiției, și a punctat foarte bine doamna procuror. Cu atât cu cât inculpații sunt mai vocali, mi se pare că treaba de ului se face foarte bine. Atât am avut de spune. Vă mulțumesc pentru, pentru mine, este foarte clar. Ok, Ștefan, O să mai comentăm după aceea, dacă aveți întrebări pentru doamna Covie și care nu mai poate să stea mult. Bună ziua, Gheorghe. Alo, Gheorghe, bună ziua. Bună ziua! Rămâne doamna Chești, și bună ziua la toată lumea. Eu am o întrebare și tot așa ne îndumerit. Televiziunile văd că duc o propagandă de manipulare, nu? De Așa. informare. De cine sunt trase la răspundere? Da. Este atribuția principală a Consiliului Național al Audiovizualului atunci când se fac emisiuni care depășesc cadrul legal, în care se fac afirmații neadevărate, în care nu se respectă standardele deontologice ale jurnalismului, să se sezeze din oficiu, să sancționeze aceste televiziuni. Noi am făcut în ultima perioadă de timp peste uh, sesizări privind peste 12 emisiuni în care s-a întâmplat acest lucru. Uh, din ce știu, până în prezent nu s-a dispus Noi... nicio sancțiune. Noi nea. Noi nea, Dar am dumneavoastră sesizat. Chieve și Codruța Laura, iertați-mă. Păi cred că atacurile care sunt în presă au legătură cu exercitarea atribuților. Nu, nu, nu, stați un pic, că nu sunt numai atacuri de astea cu exercitarea atribuțiilor. Sunt tot felul de atacuri. Da, o... spuneți -mi și mie, de unde credeți dumneavoastră că a aflat o televiziune unde stați? De... Asta e o informație confidențială, nu? Este o informație confidențială, în niciun caz. Nu este informație de interes public, unde domiciliez, pentru că. O... De unde nici... credeți că au aflat? Există mai multe variante. Uh... Puteau să afle și de la o instituție publică care gestionează locul respectiv, puteau să afle de la alte persoane într -o care locuința locuiesc într-o locuință de serviciu. În, da, locuință de seri... Nu este locuința de serviciu a Direcției Naționale Anticorupție, dar locația respectivă aparține rapps ului Paza din afara clădirii este asigurată de Rea PPC. Mă rog, au fost date tot felul de informații, la ce etaj locuiesc, care apartament, adică astea nu cred că sunt de interes public, cu siguranță -ați o să PPS, PPS, sau V-ați gândit că informație care a plecat de la un, nu știu, de la SPP, de exemplu, serviciu de informații și el? Deci, o astfel de informație poate fi aflată ori de la o instituție publică care știe unde locuiesc, sau de la persoane care locuiesc acolo. Nu sunt singura care domiciliez în, în zonă. Mi se pare că evitați un răspuns. Eu vreau să vă întreb dacă păi. dumneavoastră sunteți în război cu de informații. Eu nu evit răspuns, dar eu nu sunt uh, speculativă. Știți că dacă n-am informații clare sau probe, nu răspund. Așa este, da? dar, domnul... dar mi se pare foarte grav că un angajat al unei instituții publice să povestească unde locuiesc, să arate unor jurnaliști, unde este uh, apartamentul în care locuiesc, se pot întâmpla tot felul de incidente, dar nu merg pe varianta asta. Okay, okay. Dar nu cred că trebuie să știe toată țara unde anume locuiesc eu, la ce etaj, dacă stau la etajul 2 sau la etajul 4, are vreo relevanță? Vă întreb de ce n-ați făcut plângere penală? Ei, de unde știți că am făcut sau n-am făcut? O să dar... anunț. Deocamdată sunt în faza în care evaluez această situație, verific anumite informații pe care le-am primit și cu siguranță o să fac un demers. Dar în acest moment nu doresc să-l anunț. Sunteți în război cu, cu serviciile de informații? Vă întreb, asta, vă întreb asta pentru că după scandalul cu Oprea, care a dus la tot tâmbălăul de la 21 sfert și mai ales la problemele legate de nu știu, intruziunea procurorilor în confidențialitatea surselor, dacă am înțeles eu bine ce s-a întâmplat acolo. Verificăm modul în care acel serviciu de informații a folosit cheltuieli operative. Aceste cheltuieli operative erau destinate unor acțiuni, unor activități specifice um, unui serviciu de informații și, în schimb, acei bani au fost deturnați și folosiți în alte scopuri personale ale conducătorului de instituție. Exact, din perioada respectivă Aproximativ datează și decizia CCR-ului care a oprit colaborarea DNA cu SRI. Așa că vă întreb, după. Sunt două chestiuni diferite. Decizia CCR a limitat colaborarea noastră pe ceea ce înseamnă măsuri de supraveghere tehnică, adică interceptări și filaj. Între timp, noi am sesizat Curtea Constituțională pe o altă chestiune, și anume dacă documente clasificate de serviciile de informații le putem folosi sau nu ca probă în dosarul penal. Și Curtea Constituțională este investită cu această chestiune, urmează să se pronunțe. Asta înseamnă că sunteți în război cu ei. Păi nu suntem păi în război cu ei. Nu, nu cred că există un serviciu de informații în lumea asta, nu în România, căruia să-i convină ca procurorii să-și bage nasul acolo, ba chiar să, să ceară desecretizarea unor lucruri. De-aia întreb dacă sunteți în război cu serviciile sunteți bine cu sri sau nu sunteți bine cu sri -ul? Noi colaborăm în baza legii. Ca procuror, când am intrat în această activitate, am jurat că îmi vor respecta legea. Ce ne spune legea? Legea ne spune că modul în care se cheltuie banul public este informație publică. catare. Ca și ce cheltuiesc serviciile de informații din bugetul statului poate fi verificat, la fel cum se verifică orice altă cheltuială publică. Faptul că noi am deschis un dosar care vizează o persoană sau o activitate presupusă ilicită, pentru că Până la o condamnare definitivă toată lumea se bucură de prezumția de nevinovăție, nu seamă că ești în război cu un serviciu. Au fost situații în care am anchetat ofițeri de la Serviciul Român de Informații sau de la uh, serviciul de informații al Ministerului de Interne, asta nu înseamnă că suntem în război, păi, pe același principiu, nu ar trebui să fim în război cu toată lumea, inclusiv și nu vi noi se pare cu noi. Păi, adică... inclusiv noi cu noi am avut acum de ani de zile un coleg din uh, uh, DNA care a comis o infracțiune de corupție nu? A fi fost condamnat între timp. Deci faptul că noi... Asta este treaba procurorilor, să facem investigații. Oricând ai o informație că se comite o infracțiune sau că s-a comis o infracțiune, trebuie să verifici acea informație să administrezi probe. Asta înseamnă că suntem în război cu cineva. Dar nici nu colaborați. Colaborăm instituțional în limitele în care mai putem colabora. Este o dispoziție în lege care prevede că serviciile de informații trebuie să ne trimite informații atunci când aceste informații vizează fapte de corupție. Și vă trimit? Uh, primim. Primim sesizări. Spus, de la anumite la de servicii de, la anumite de, serviciile de informații interne am primit astfel de sesizări. Nu m-am plâns la momentul respectiv. A spus că nu primiți. Și eu fac afirmații. Afirmații care se bazează pe statistici. Statisticile ne spun că Serviciul de informații externe nu a sesizat DNA cu nicio infracțiune de corupție explicațiile, le-au dat la vremea respectivă. E ultima întrebare deci... pe tema asta, promit, și după aia trecem la uh, Cristian și vă și las să plecați, sigur că da. Uh, dar nu pot să... După da. ce s-a făcut despărțirea aia, dictată de curtea Constituțională, ați mai primit sau nu informări de la SRI? Nu am mai primit informări de la serviciile de informații interne. Adică nu... Nu am de... mai primit. <laughs> ok. Da. Fo foarte, foarte puțin clar, ceea ce a spus dumneavoastră. Da. Acum, dar... Vedeți, astea nici nu sunt informații de interes public în acest moment. Nu. Pentru că pe baza acestor informări noi deschidem dosare. În momentul în care un dosar este public, putem să comentăm mai multe situații. Nu, dar sunt de interes public în condițiile da. în care. Noi primim sesizări acum. și este obligație legală a lor să ne trimit aceste sesizări. Dacă cineva oprește sesizările către DNA poate fi chiar și infracțiune. Ești obligat potrivit legii. Când ai, ești serviciul de informație... Vorbesc informații. cu Helvig, acum. Nu, vorbesc cu conducătorii de instituții care au atribuții de control și de verificare, cum este Curtea de Conturi, cum este ANAF, cum este orice altă instituție publică care face controale, precum serviciile de informații. În lege se scrie foarte clar că toate aceste instituții, atunci când intră în posesia unor informații de corupție, sunt obligate să ne sezizeze. O să vedeți și raporturi de activitate că primim mii de sesizări de la aceste instituții. Deci, se realizează o activitate prevăzută în lege. Mai suportați o întrebare? De la Cristian? Și Ultima, aia, da. îmi pare rău, dar... Cristian, bună ziua! Scurt. Bună ziua, bună ziua, domnule Busegurean, bună ziua, doamna Crove. și Aș avea două întrebări scurte și poate chiar un pic incomode pentru doamna Crovești. și prima ar fi, din ce dată și de când nu se mai ocupă DNA de evaziuni fiscale și să vă spun și de ce, spun această întrebare. Eu am un dosar instrumentat de DNA. S-a vă răspund eu, -a, a fost mutată evaziunea nu. fiscală din... 2013. A, așa. Deci da, a fost scoasă din atribuțiile bine. DNA. Acum Perfect, prea. domnul Moiseguran. Haideți să vă spun de ce este vorbire. Am un dosar și mi-a început urmărirea penală în 14 iunie 2014, DNA din Mișoara. Mai este sau nu competent de acest dosar? Spuneți. Da. Potrivit modificărilor legislative, infracțiunea de evaziune fiscală nu se mai investigează de către DNA din anul 2013 în situația în care o faptă de evaziune fiscală este comisă împreună cu o faptă de corupție care atrage competența DNA, se poate investiga de către DNA sau dacă Înainte de acea modificare legislativă, era un dosar care viza această infracțiune de evaziune fiscală. iar rămâne în competența DNA. Nu pot să comentez mai mult, ales că este un caz particular, am Bine. zis dispozițiile legale. Vă mulțumesc foarte mult că ați mai rămas cu noi, știu că vă așteaptă corupții. Da. Auziți, vă mai întreb o chestie, știți, la un, la un moment dat eu am scris un articol în care am spus că dacă aș fi și mi-aș da demisia. Mă rog, mă referam la un context... La... Ce bine că nu sunteți Cheveș. La acest context, da, foarte bine da. că nu sunt. La acest context. Deci nu să dau demisia pentru că s-a întocmit un proiect de, de lege. Dacă o să facem vă... un punct de vedere, o să argumentăm de ce este bun sau nu este bun acest proiect de lege, fără obiectul muncii. Ei, eu deocamdată nu văd că este adoptat. Ok, bine. Da? Doamnelor și domnilor, un minut de publicitate ca să-i permitem doamnei Cheveș să alerge după corupți și ne întoarcem după aia să dezbatem noi evenimentele de acum.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 tu cu Ce pe loc? Bani puși în joc. La Europa FM, hiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro. Dar la aceasta ai nămeți de reduceri pentru întreaga familie. Pe 17 și 18 ianuarie ai zahăr Moș Zaharia, un kilogram la 2,95 lei, până la 40% reducere la gama de mobilă și până la 50% reducere la textilă de casă. Carrefour, pentru o viață mai bună! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Da, așa cum vă spuneam, din păcate site-ul Ministerului Justiției nu mai funcționează decât a fost accesat. Totuși, colegii mei de la știri au reușit să scoată proiectul de ordonanță de urgență pentru grațierea unor pedepse. Sunt și toate faptele de, co sau aproape toate faptele de corupție în acest proiect de la... Sunt vreo 2000... Acum înțeleg de ce spunea ministrul justiției despre vreo 2500 care vor ieși din pușcărie cu proiectul ăsta de grațiere a unor pedepse. Sunt exact corupții. Asta e. Asta e viața în România. Pe de altă parte, celălalt proiect de modificare a codului penal se referă, așa cum vă spuneam, nu la, dezincrimi... nu la dezincriminarea abuzului în serviciu, ci la schimbarea um relevanței pericolului social pe care o are o infracțiune de abuz în, în serviciu cu um, o pagubă mai mică de 200.000 de lei. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știu, timp de șapte ani, domnul Liviu Dragnea, scuze, în calitate de președinte al Consiliului Județean Telorman a folosit la PSD niște doamne angajate de protecție a copilului Telorman, care era în coordonarea soției sale de la vremea respectivă, prejudicie de 108.000 de lei. Procesul a început deja, e un proces simplu, în care doamnele respective și-au recunoscut faptele și probabil că o condamnare ar fi venit undeva prin aprilie-mai. Dacă această modificare a codului penal se produce atunci sau chiar în faza următoare a recursului, atunci domnul Liviu Dragnea va fi pasibil de o contravenție, cel mai probabil, adică la fel ca și când ar fi depășit fără să semnalizeze. 0372069599, comentăm evenimentele zilei de astăzi împreună. Bună ziua, Sandu! Uh, bună ziua, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Îmi pare rău că n-am mai prins-o pe doamna Cherveși. Uh aveam, aveam să-i spun așa o supărare din, din rândul meu, din rândul nostru ca oameni, ca români, ca nu știu, eu încep să cred că zicala care circulă de-o vreme încoace pe internet care zicală spune în felul următor într-o țară în care se fură cu legea în mână actul de justiție este doar o răfuială între infractori înclin să cred din ce în ce mai mult, e acoperită de adevăr E un adevăr aici. Actul de justiție este o răfoială între infractori. Iertați-mă, la frazeologia asta de la antena 3, eu nu m-am săturat de ea. Adevărul simplu e că niște mii de mari corupți au intrat în pușcărie, au câștigat oamenii lor sau chiar ei alegerile și acum vor ieși pe această cale. Exact, este un adevăr, pentru că le permite legea. Sistemul păi, legislativ actual din România nu, le permite nu, să facă nu treaba Nu, iertați-mă, iertați-mă. Deci, a, această, aceste inițiative, noi, noi, societatea civilă din România, ne luptăm deja de patru ani se fac. În decembrie 2017 se fac patru ani, de când se tot încearcă această mizerie. Care nu este în folosul micilor infractori care trăiesc săraci în pușcării suprapopulate. Nu, este în folosul unor băieți, ăștia. Aia e foarte ce? simplu și pe față, nu știu cum să vă spun. Adică... Exact. Spuneți-mi și mie, domnule Guran, de ce, de ce în momentul în care în, în, în presă, în mass media, în cum vreți să-i spunem, a apărut informația că domnul Vanghelie, de exemplu, și-a achiziționat un hotel în Valea Prahovei cu aproape 3 milioane de euro, de ce în seara zile respective o autoritate a statului de control nu i-a bătut la ușă să-l întrebe de unde are banii ăia? Poate i-a bătut a doua zi, nu știu, nu am această informație. Nu s-a auzit nimic. Nu s-a auzit nimic. Și atunci vin și spun. Nu cumva este părtaș cineva la chestia asta? Vedeți Ok, v-ați făcut credențele, Sandu. Ideea e în felul următor. Procurorii, spre deosebire de noi jurnaliștii, spre deosebire de, nu știu, ăștia de la SRI, nu știu cum se numesc ei, spioni sau cum s-au numit, care aduc informații, procurorii trebuie să probeze. Ei se duc în fața judecătorilor cu probe concrete. Altfel spus, de fiecare dată trebuie să adune dovezile și să o facă într-un mod legal, pentru că altfel nu se ajunge niciunde. Bună ziua, Doru! Iertați-mă, sunt salut, un pic bulversat, deși nu e... Adică am discutat și ieri despre ceea ce urmează să se întâmple, de aici încolo cred că ar trebui să discutăm despre ceea ce facem. Nu e nicio surpriză ceea ce s-a întâmplat până la urmă astăzi și ceea ce urmează să se întâmple, chiar dacă prezența președintelui Iohannis în, în ședința de guvern în această dimineață, probabil că am mai amânat un pic adoptarea acestor ordonanțe. Poftiți dorul. Da, da, Moise. Mă bucur să te aud de mult încep să intru în deci, de tine, de tine. care sunt excepționale. Regreți și eu ca și Sandi, să nu Dați încet, încet radio, vă rog. Da, da probabil da, că doamna încet, că veșe și de în mașină aveți... și vă aude dacă da, vreți să-i transmiteți ceva. Adică, din punctul ăsta de vedere, haideți să comentăm evenimentele, că ele sunt grave, chiar sunt grave. Păi da, sunt grave, foarte grave. Am ajuns să fim conduci de oameni condamnați, Am ajuns să ne demitem oameni din structurile importante ale cerii în baza unor declarații care sunt clar nicinoase și caluminoase ale unor inculpați pe, pe toate părțile și chiar ne văd soluția pentru că și pădruța la un moment dat, mi s-a părut puțin blazată și care să pe urmă drumul? Ce am putea face? Trebuie să ieșim din nou o stradă? Mă întrebați pe mine? Păi nu, prin asta întreb întregul popor și cetățenii care sunt interesați ce se întâmplă cu noi, pentru că eu un viitor negru și nu văd nici o ieșire atâta atât, timp că toate legile sunt făcute doar pentru, cum spuneți-vă, acei Da. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372 Mihai, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Auziți? Da. Aș vrea să notez că, să notăm că această îndrăzneală a infractorilor nu este doar lor atribuibilă ca vină e și vina DNA-ului, părerea mea. Ziceți. În sensul că atâta timp cât lupta împotriva corupției este oarecum relativizată, și eu am să vă dau un exemplu foarte clar și verificat. să vă uitați în zona Galați, de unde sunt eu, să vedeți câte acțiuni notabile ale DNA-ului au fost de la bol de deci de vreo 4-5 ani. -au fost să, să vedeți că e o pată albă acolo. Păi, în momentul în care așa ceva, ce mai fi și alții în alte județe, eu am știut situația de aici, Uh, atunci e clar că există o relativizare Păi ah, nu, nu, nu, nu, nu, stați Asta extrapolați Nu, nu, nu, nu Nu, nu, la la zi, nu, nu relativizare în ochii publicului Păi nu, dar nu e așa Păi nu, dar nu e așa ce spuneți noastră Păi dacă la Galați ne merge să facem o înțelegere la noi să existe și o vorbă Că de ul nu există La Galați Deci nu merge de tot Hai să încercăm, poate nu mai avem DNA în toată România Să ne desfășurăm în largul nostru e, evenimentele din această țară vă contrazic iertați mă deci ceea ce am Uite. trăit noi în această țară arată că poate galați e o excepție. Eu Problema -o nu e asta. Uitați-vă bunea asta, am cu stat câteva luni în pușcărie. Și o să spuneți, justiția e de vină. Nu, nu justiția de vină, că noi nu știm ce concluzie au pus procurorii aceia și ce au cerut de a stat numai patru luni. Stați că e o diferență, e o mică mare diferență. În decursul cercetării, uh, un suspect poate fi reținut. După care, atunci când începe, a, când începe a, procesul, el poate a, să fie în stare a, de libertate. Aș stat sta la domiciliu vreun an. E, pentru ce a făcut bunea cu acolo? De că nu există contract. Deci eu n-am găsit încă la care s fi intrat în baza accesului la informații publice și să nu văd cum s-au dublat sau chiar triplat prețurile. N-am dat, n-am avut norocul ăsta. Pentru asta avem judecători, domnule, care judecătorii trebuie să... Da, da, judecătorii nu pot să decidă altceva, n-a să se inscrie în alte limite decât ce s-a cerut. Dacă procurorul cere doar un an condamnare sau doi, el nu poate da șapte. Eu aș avea un mare dubiu. vis-a-vis -vis de cum se duc rechizitorile astea în instanță. Cu ce se duc ele? P se duc vedeți că. Ele? că nu, iertați-mă, dar ceea ce spuneți noastră este pur și simplu nu este adevărat. Vă mulțumesc pentru telefon. Intrați pe site-ul pnea.ro și o să vedeți acolo cu ce se duc în instanță. De fiecare dată când se termină un dosar și pleacă către instanța de judecată, DNA-ul dă un comunicat. Așa se numește site-ul pnea.ro Și în comunicatul respectiv se explică cu ce pleacă respectivul inculpat de la DNA către instanță. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Am ascultat cu interes emisiunea noastră. Eu vreau să vă spun că nu e nicio surpriză pentru mine și pentru majoritatea oamenilor partidele politice la ora asta sunt decât asocieri în vederea comiterei de infracțiuni. Mai grav, acum își fac legi ca să se protejeze, își fac legi ca să scape și... Iertați-mă, vina este în primul rând a noastră, a tuturor. n am ieșit la vot, i-am lăsat să facă ce vor, astea sunt rezultatele. Colegii a... de la știri mi-au adus o știre, în cer scuze că vă s-ar putea să aibă legătură cu ce urma să spun dumneavoastră. Mișcarea Corupția Ucide organizează astăzi proteste în București, Cluj și Craiova împotriva legii Grației. Mii de utilizatori Facebook și-au anunțat participarea la un meeting împotriva modificărilor aduse de guvern legislației penale. Din ce știu eu, era un eveniment pe Facebook anunțat pentru ora 18 în fața guvernului, din păcate calculatorul la care sunt acum nu-mi permite să văd dacă a rămas valabil, dar cred că despre acelea este vorba. Continuați, vă rog. Este, este o veste foarte bună și m-aș bucura să văd mulți tineri la aceste proteste, pentru că, luat bine statistici, cei care au participat la vot au fost generațiile care au prins mult comunismul și tinerii nu s-au prezentat De ce? Nu știu. Păi eu aș vrea Hai... acum să stau de vorbă cu cei care spuneau că domnule nu contează, dacă, -o dacă contează sau nu contează. E... E Hai să uite, judecăm acum, contează sau nu contează? Este... contează enorm. Fiecare vot, fiecare luare de poziție, a fiecărui om, a fiecărui plătitor de taxe, pentru mine furtul din banul public ar trebui ca și crima incriminat. Mulțumesc pentru telefon. 037 Florin, bună ziua. Vă salut, domnule. nu dau seama care A... e dezbaterea noastră de astăzi. Ce facem mai departe, Florin? Ce să facem? Ce trebuia să facem, trebuia să facem pe 10 decembrie? Adică să, să mergem de... la vot. Să mergem la vot pe și 11. să nu lăsăm să fim conduși de PSD. Și să vă dau un exemplu. Eu nu, sta, sta, sta să ne înțelegem asupra unor lucruri. Doar pentru ca toată lumea să știe. Avocatul poporului, popor domnul Victor Ciorbea, ăsta de poate bloca ordonanțele de urgență, și el se comportă, de fapt, ca avocatul... dar el a încurajat chestia asta. A fost propus de PNL, asta încerc să vă spun, pe funcția pe care e. Sunt de acord cu dumneavoastră. A fost propus de PNL la vremea respectivă. Probabil că domnul Dragnea acum a fost mai, mai eficient cu unele chestii și el a tras de partea PSD-ul. Vă ascultăm. E clar, nu, nu avem ce face. Deci, practic, în momentul de fată, singura soluție este să ieșim în stradă. Altceva nu se poate face. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Adrian, bună ziua! Bună ziua, uh, mă bucur că v-am prins în direct și vreau să, să susțin și același punct de vedere ca și interlocutorul uh, anterior, că singura soluție în de față este că nu stăm cu mâinile în sân și să ieșim în stradă, să ne cerem uh, drepturile, pentru că nu cred că și sunt sigur că nimeni nu vrea să trăiască într-o țară care este condusă de către oameni condamnați penal. Credeți dumneavoastră că nu sunt oameni care să, uh, cum să vă spun, să nu le pese? de asta, atâta vreme cât primesc alte lucruri? Uh, păi cam aici vreau să-și ajung poate vina noastră, o, par, o vina foarte mare a noastră este că nu am ieșit la vot în data de 2 de 12 decembrie și am lăsat ca să ne se făhătărească soarcă de către alte persoane uh, care primind ceva la schimb uh, au închis uh, și închid ochii la ceea ce vor să facă acum acești fabuloși conducători ai noștrii. Uh, Poate n-ar să mai tom atât, să ne plângem de milă și să luăm puțin acțiunile în mâinile proprii și să încercăm să schimbăm ceva, dacă asta chiar ne dorim cu adevărat. Pentru că în momentul când stai, ești viteaz pe orice rețea de socializare sau chiar și în intermediul acestei emisiuni, dar după ce am închis telefonul, fiecare își vede liniștii de ale sale, de treburile pe care le are și merge liniștit la familia lui și nu se gândește poate că în viitor acțiunile pe care, sau indolenta pe care noi avem acum, în momentul de fapt, le va afecta generațiile viitoare, copiii noștri. Cred că ar trebui totuși să, schimbăm această, să ne schimbăm această mentalitate, pentru că, nu știu, prea am fost obișnuiți să stăm cu capul plecat și să nu să nu ne ridicăm. Și... Mulțumesc pentru telefon și pentru oprinii. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, Moise! Îmi pare bine să te aud. Vă ascultăm. Aș avem o întrebare pentru toată lumea ce ne ascultă. Toată lumea sună și spune, da... Ai dreptate, nu se poate întâmpla așa ceva în, în țara aceasta. Dar vreau să știu, dintre cei care spună, câți au fost uh, și săptămâna trecută în stradă? Din ce, știu din, eu, din ce știu eu, au fost vreo 200 la București și vreo 300-400 la Cluj, dacă mai aminteți bine. Au fost mai mulți la Cluj, am fost și eu, am ieșit, uh, am încercat să mai aducem oameni dar toată lumea se gândește pe termen foarte scurt. Adică mâncare, acasă, televizor. E, și e normal. Adică, dumneavoastră, ce vă așteptați? Să începem așa un, o revoluție? Ne ducem în stradă și nu arătăm că nu scrie. suntem de acord. Dar asta ce poate avea o relevanță pașnic. mai mare sau mai mică. Are relevanță mare în momentul când toată lumea care este de acord cu uh, ceea ce se întâmplă, adică nu este de acord cu ce se întâmplă în țară, ia-se în stradă pașnic, și atunci, ă, cine este la putere în ghilimele acum, vede acest lucru. Opoziția, pe de altă parte, care, hai să zicem, opoziție, că nu am văzut până acum opoziție, celelalte partide, trebuie să facă și ei partea lor. Adică? Deci nu numai să vină cu da, tu ești rău, tu fur și așa. Și ei trebuie să vină cu proiecte adevărate pe care să le supună votului. Pentru că ei nu trebuie să stea numai în stăunul lor și să tacă din gură, să zică da, eu nu vă puteți aici. Haideți să vă spun niște lucruri. V-am mai spus și azi dimineață, când am intrat prin telefon la deșteptarea. Avem un articol în Constituția României, articolul 115, care reglementează ce se poate da și ce nu se poate da prin ordonanță de urgență. Modificarea unor instituții fundamentale ale statului român, funcționărilor, sau a unor drepturi și libertăți fundamentale nu se poate legifera prin ordonanță de urgență. Scrie negru pe alb acest lucru în Constituția României. Este foarte adevărat însă, așa cum zicea astăzi primul ministru Grindeanu, că o astfel de ordonanță s-a mai dat. A dat-o chiar guvernul tehnocrat fiei păcatul mare în momentul în care Curtea Constituțională a spus că nu se mai pot face interceptări. Și atunci s-a trezit doamna prună că Mă rog, știu că a fost aici la interviul Europa FM și am întrebat-o de ce a făcut această greșeală. Și a zis, domnule, decât să fie vreun terorist prin țară și să nu-l poată intercepta SRI-ul că nu avem cod penal în momentul de față pe respectiva prevedere, mai bine am dat ordonanță de urgență. E foarte greșit și au păcălit-o. Au păcălit-o grav de tot. Dar să știți și dumneavoastră că ceea ce vor ei să facă în momentul de față încalcă grav Constituția României. E scris negru pe alb. Din păcate, singurul care poate. Pe această procedură, să oprească această procedură neconstituțională e exact domnul ăla Ciorbea. O rușine pentru națiunea noastră, un fost prim-ministru și avocat al poporului. Cristi, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Eu am să fiu scurt. În primul rând aș vrea să o felicit pe doamna și pentru faptul că are puterea necesară să ducă această luptă în continuare, deși Piedicii se pun și se vor pune în, în perioada următoare din toate părțile și o felicit pentru puterea de lucru. În al doilea rând, eu unul vreau să vă spun, deși sunt tânăr și am participat la multe acțiuni din acestea uh, civice, manifestări în stradă și așa mai departe, nu am să mai fac acest lucru niciodată, pentru că sunt sterile. După părerea mea, am avut pe 11 decembrie... Uh, cel mai bun instrument prin care puteam să împiedicăm astfel de mizerii care ni se propun acum spre a se face. Nu am, Alegerile. Exact. Păi cât, cât s-a vorbit, nu domnule, iertați-mă, cât s-a vorbit în campania electorală despre ceea ce se întâmplă acum? Au fost, eu știu foarte clar, și am urmărit, au fost partide politice și au fost lideri hm. al unor partide politice care au subliniat acest pericol. V-am spus am eu și... la, la microfonul acela la aceste emisiuni și la pastila Bizidei că toată discuția și de fapt tot ceea ce s-a întâmplat după aceea cu creșterea pensiilor, cu avem sau exact. nu avem bani mai departe e o diversiune, o divertare a atenției de la adevăratele teme. Aveți Pe Drag ne le interesează să nu intre în pușcărie. Oricare dintre noi ar face la fel. cazuri de lideri politici pentru că am urmărit în care, pe lângă combaterea măsurilor populiste cu care a venit PSD-ul, pentru că asta au făcut în campanie electorală, au vorbit doar de tăieri de taxe și impozite și de creșteri salariale și de creștere ale veniturilor pentru pensionari, au fost câ câțiva lideri politici din partidele care sunt acum de opoziție care au făcut referire și la acest pericol. N-am fost destul de atenți, n-am deschis ochii... Și de unde a ras Am... dumneavoastră concluzia... Că, 47 că, protestele, că protestele sau dezbaterile din țara noastră sunt sterile. Sunt sterile, domnule, măi 47% dintre persoanele care au catadixit să-și piardă 5 minute ca să voteze pentru viitorul meu și al dumneavoastră, au votat pentru asemenea mizerii. Au votat pentru 200 de lei la salariul minim pe economie o creștere Nu, iertați-mă, domnule. Alo, au... iertați-mă, vă contrazic ferm. Niciunde nu s-a spus în campania electorală votați-ne pe noi și noi o să scoatem uh, o să scoatem pe corupți din pușcărie. Păi nu. N-au spus așa nu. ceva. Atunci nu, atunci cum puteți asta noastră să spuneți, domnule? Dom au fost lideri politici care au atras atenția. Am înțeles cu liderii, lăsați-mă cu exact. liderii că n-au reușit deci, să, au să spus, facă sub nicio formă chestia asta. Pe lângă dumneavoastră au fost formatori de opinii în presă și în viața publică care au atras atenția. Nu, oamenii românii care au ieșit la vot 47% au votat PSD-ul din considerentele. N-au votat care... PSD-ul ca să dea grațiere da, și să dea amnistirea unor să dea lucruri. și să crească salarii. Dar nu au faci... votat pentru asta. N-au votat venit pentru ca asta. Ca bonus. Asta a venit ca în subsolul paginii cu Asterix. Nu, n-a fost nici măcar în subsolul paginii cu Asterix. Se știa, domnul Moise în fine, eu v-am citit și postările pe Facebook. Cu un like nu facem nimica. Consider că like-ul este această nouă tentativă de a merge în stradă și să facem ce în stradă. Să pe, ne strângem ne până acum de... că e steril? E sterilă. Da, e sterilă. Sunteți nu facem nimic Nu, sunt din Constanța. Ei, și e și? așa, e chiar așa? Mai, mai e viscol la Constanța? Nu mai este viscol la Constanța, dar eu vă spun că nu mai ies. Eu am să merg din nou peste patru ani de zile sau la fiecare ciclu electoral. Eu o să ies, potel. domnule... Uite, astăzi la 6, la 6, dacă la 6 la mai... guvern, eu mă duc la guvern. Trebuiau acolo. să iasă toți, domnule Moise Guran, pe 11 decembrie și să voteze. Asta trebuia să facă. Sunt fac. de acord cu dumneavoastră? Nu să vină acum și să ne explice noi că trebuie să avem spirit civic și să facem uh, manifestări și să ieșim să protestăm. Domnule! Nu, eu uite, nu vreau să protestez Christi, Eu vreau să trăiesc într-un mod civilizat. Și eu vreau la fel, încă o să... dată, dar, Cristi, ascultați-mă puțin, pentru Dumnezeu. Așa cum foarte bine spunea, cred că Angela Merkel, nu, Barack Obama spunea, spunea, acum câteva zile, democrația nu este un dat de la părinți, sau poate fi în anumite situații la, la noi în România, nu este un dat de la părinți. Democrația trebuie tot timpul păzită. Dumneavoastră vi se pare că în momentul de față e inutil să mai faci ceva sau să mai lupți în România? Exact, astfel... Domnule, ascultați-mă ce vă spun. Nu am singura mea armă. Votul meu este singura mea armă. Tocmai dumneavoastră ați spus că nu e așa și eu vă confirm acest lucru. Poate vi se pare că aceste discuții sunt sterile, astea pe care le facem în fiecare zi aici. Eu vă spun ca jurnalist de 22 de ani în țara asta, că exact... Aceste schimburi de idei, de opinii, exact manifestațiile sau, eu știu, momentele de încercare prin care trece democrația și reacțiile pe care noi, societatea, le avem, asta fac, de fapt, perspectiva și viitorul acestei țări. Nu legile sunt cele care fac o țară democratică. Poți copia la Indigo legile Marii Britanii și poți spune gata, în România avem democrația, nu, domnule, exersarea în decenii și poate chiar în secole a unor reguli și exact capacitatea de răspuns a societății, în momentul în care este amenințată pentru că ceea ce se întâmplă acum, aceste ordonanțe sunt niște acte antisociale, să știți. Sunt și ilegale, dar sunt antisociale, sunt împotriva societății. Exact această capacitate de răspuns este cea care face societatea noastră mai democratică, poate mâine sau poi mâine, prin trecerea peste aceste încercări. Așa că nu, nu-mi spuneți mie că trebuie să ne dăm bătuți.